Paulun Korinflilərə ikinci məktubu 1 Birinci fəsil Allahın iradəsi ilə Məsih İsa'nın havarisi mən Paul və Timotey qardaşdan Allahın Korinflə olan cəmiyyətinə və bütün axayadakı müqəddəslərə salam. Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun. Rəbbimiz İsa Məsihin Allahına, atasına alqış olsun. O, rəhimli ata və hər cür təsəlli verən Allahdır. Çəkdiyimiz hər bir əziyyətdə O bizə təsəlli verir ki, biz də Allahdan aldığımız təsəlli ilə hər cür əziyyət çəkənlərə təsəlli verə bilək. Çünki Məsihin əzəblarının necə böyük həcmdə çəkiriksə, Məsih vasitəsilə o qədər böyük təsəlli də tapırıq. Əziyyət çəkiriksə, bu sizə təsəlli və xilas gətirir. Təsəlli tapırıqsa, bu da bizim kimi çəkdiyiniz əzablara dözəsiz deyə sizə güc verən bir təsəlli almanız üçündür. Sizinlə bağlı ümidimiz sarsılmaz. Çünki əzablarımıza olduğu kimi, təsəllimizə də şərik olduğunuzu bilirik. Ey qardaşlar, Asiya vilayətində çəkdiyimiz əziyyətlərdən bir xəbər olmağınızı istəmirəm. Gücümüzdən daha artıq bir yük altında qaldıq. Hətta yaşamaqdan belə ümidimizi kəsmişdik. Daxilən hiss etdik ki, ölümə məhkum olmuşuq. Amma bu, özümüzə deyil, ölüləri dirildən Allaha güvənməyimiz üçün başımıza gəldi. Allah bizi belə bir böyük ölüm təhlükəsindən qurtardıq, və qurtarmaqda davam edəcək. Ümidimizi ona bağlamışıq və siz də dualarınızla bizə kömək etdikcə, bizi yenə qurtaracaq. Belə ki, bir çox insanın etdiyi dua nəticəsində bizə verdiyi ənamdan ötürü, qoy çoxları bizim üçün Allaha şükr etsin. Vicdanımız da şahiddir ki, dünyaya, xüsusən sizə görə bəşəri müdrikliklə deyil, Allahın lütfi ilə, Allahdan gələn səxavət və səmimiyyətlə həyat sürmüşük. Biz buna görə fəxr edirik. Biz elə bir şey yazmırıq ki, siz oxuyub başa düşə bilməyəsiz. Hələlik bizi biraz başa düşmüsüz. Rəbbimiz İsa Məsihin günündə bizim fəxrimiz siz olduğunuz kimi, sizin də fəxriniz biz olacaq. Ümid ki, bunu tamam başa düşəcəksiniz. Buna əmin olub, əvvəlcə yanınıza gəlmək niyyətində idim ki, iki qat xeyr tapasız. Həm Makedoniyaya gedəndə, həm də Makedoniyadan qaydanda yanınıza gəlmək niyyətində oldum. Bundan sonra siz məni Yahudiyaya yola salmalı idiniz. Bu niyyətdə olanda görəsən qərarsız idim, ya da niyyətlərim cismani təbiyyətimdən doğur ki, cəh bəli-bəli, cəh da xeyr-xeyr deyim, Allahın sədaqətinə and olsun ki, sizə çatdırdığımız xəbər gəh bəli, gəh da xeyr deyil. Sila və Timote ilə birlikdə sizə vəz etdiyimiz Allahın oğlu İsa Məsih həm bəli, həm də xeyr deyil. Onda yalnız bəli var. Çünki Allahın bütün vədləri İsa Məsihdə bəlidir. Buna görə Allahın izzəti üçün Məsih vasitəsilə amin deyirik. Bizi sizlərlə birlikdə Məsihə möhkəm bağlayan və bizi məhz Allahdır. O bizi möhürlədi və ruhunu qəlbimizdə qirov qoydu. Allah şahidimdir. Canıma and olsun ki, indiyə də sizə qıymadığım üçün korinfə gəlmədim. İmanınıza ağalıq etmək istəmirik. Sevinməniz üçün sizinlə birgə çalışırım. Çünkü imanda dönmez dayanmışız.